Dobrý den. Pojďme rovnou k věci. Tohle je nová, rozvolněná, neorganizovaná a pravděpodobně zcela nepravidelná série rozhovorů s běžci a lidmi kolem Začínáme hodinovým povídáním s Radkem Brunerem, mistrem republiky v běhu na 100 km a v závodě na 24 hodin. V jeho osobě se skvěle spojuje absolutní nadšení proběh jako takový a totální závodní hůževnatost a schopnost ze sebe vymáčknout maximum. V rozhovoru jsme probrali, jak vypadá v běžný den, jak zvládá kombinovat obří běžecké objemy s rodinou a prací, jeho závodní strategie, knihy, hodinky a plno dalších věcí. Ale začínáme počasí. Ahoj. Ahoj. Trochu se nám ochladilo v posledních pár dnech, ale předtím tady bylo jako dost tropický počasí a ty máš s běháním v teplem celkem aktuální zkušenosti. V Ostravě a, a někdy před rokem v Kataru. No, v Kataru. A, jak se ti běhá v horku a jak se s tím pereš? Víš, no, že mě se běhá v horku dobře. Nebo jsem si to furt myslel, že se mi běhá v horku dobře. I když teď, jak se ochladilo zase, tak najednou zjišťuju asi jako většina lidí, že v tom, když je chladněji, přeci jenom tak to tělo funguje líp. Tak nějak přirozeněji líp, tepy jsou níž. A a běží to, no. Ale jako nemůžu říct, že by mi úplně horko vadilo, kor na nějaký závod třeba do nějakých pěti hodin, pak už to začíná být vždycky problém, no. Pak to tělo se přehřeje, což bylo viditelné v té ostravě a, a tam to byl trošku takový náraz do zdisko, bych řekl. No. A jak to teda proběhlo v té v, v ostravě, jestli můžeš zrekapitulovat, co tam se... Tak no, tak všechno bylo dobrý, od začátku dobrý. Sice všichni mi říkali, v páté večer jsme tam přijeli, ty ve si Magor, nemůžeš běžet tak rychle, prostě běž jenom tak, jako že poješ na vítězství, kdy tady nikdo pomalu není, jakoby, kdo by s tebou držel krok, tak to je, že to není prostě takový, to není můj styl, prostě jak no, říci, no dobrý, jak půjdu po 4.30, 4.40 a nějak toto, no tak prostě běžím, tak to chci prostě zkusit pod těch 7 hodin, no. Takže jsem to rozběh, no takže jsem to rubal, furt to bylo dobrý, dobrý, dobrý. pak mě napadla taková blbá myšlenka prostě se ochladit, no. Tak jsem vlezl pod ledovou hadici a jak tam člověk vleze v tom vedru, že jo, že tam byl 38 39 prostě tak najednou po, já nevím kolik, to bylo 65 šedesáky když kdy se mi fakt šlo úplně nádherně celou dobu, jenom jsem na, napadně mě prostě ta, ta idiotská, věc, že jsem jim řekl, nemáte vodu? Ledovou vodu, hadici. Jo, máme, jsem hadici, natáhli hadici, že jo já pod ní strčil hlavu, najednou to je, hrozně, to je takový, prostě takový, jak když vylezeš ze sauny a jdeš do toho bazénku, tak ten první moment je by skvěle, já, teď jsem se ochladil, paráda, jo. No takže to se mi líbilo, že jo, tak jsem tam zůstal trošku díl, no. Po chvíli mi začneš dechat, prostě začne ti tak divně a už jsem říkal, hm, asi to není úplně dobrý, tyjo, jo. No a po pěti minutách, když jsem vylez z té ledové vody, tak jsem se prostě tak jako rozešel, rozběh, a zjistil jsem, že to není dobrý, no, ale spíš to tělo dostalo nějaký šok, takže se stalo to, že mi začalo být zlé najednou, prostě jako takový, jako, aha, něco se děje, to jsem říkal, dobrý, vyzvracím se a běžím dál, protože to najednou z ničeho nic, prostě žaludek byl furt v pohodě, ale jak asi dostane to tělo nějaký impuls divný, tak na to reaguje tak, jak reaguje. Prostě, mm. takže u mě reagovalo, takže se mi začalo chtít zvracet, no tak jsem se prostě jako vyzvracel, říkal dobrý, jdu dál, no jenomže jsem ušel dva metry, že jo. Vracel jsem znovu znova, tam už byla nějaká krev, tak jsem říkal, aha, tak to asi je to a teď ještě do toho přijel někdo další, že jo, na kole, jo, tam z toho kouká říkal, hm, ty na hovno, pojď zpátky, tam je sanitka oni to, tak mě trošku tak jako viděl se, říkal, dobrý, no, tak jdu zpátky, něco, něco se mnou udělat, no, než jsem došel na stadion, těch 200 metrů sanitka odjela, tak říkám, hm, dobrý, tak Jirka bezrouk mi říká, pojď do sprchy, tam jsou sprchy, se, se, tam říkal, v hlavě si říkám, ty půl do sprchy a už nevyběhnu. To je špatný, prostě to ne. Furtě něco v zádu říká, musíš jít, musíš jít. jak no, jsem se tam sednul, tak jsem tam 20-30 minut prostě seděl, pil jsem, věcem, sem, jedcem, říkal jsem si, že mě nic není, ale já jsem byl fakt úplně v pohodě. Nohy v pohodě, prostě všechno šlo. Jo. Říkám, to byl prostě nějaká blbost. Já mám navíc branční kýlu a ta prostě má takový nějaký prvky, že ve chvíli hodně zvracíš, tak se tam může tím, jak je to zužený, tak tam někde něco se nabourá prasklinka nějaká a pak to může být ten projekt, což se mi teda potom, když jsem z té Ostravy přijel, tak jsem byl u doktorky a tam mi to potvrdila, tudíž ti mě uklidnila, že je vlastně všechno v cajku, mm. i když to tak třeba nevypadalo. No. Hmm. Hele, a nebojíš se prostě, přece jenom jako v závody toho typu, který běháš ty, jsou už na to tělo fakt docela drsná zátěž. Neběhá ti hlavou v takovejhle chvílích, jako třeba strach o život? Nebojíš hmm. se, že se ti něco stane? Nevím, tak jako to, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Víš co, já jsem spíš takovej běžec, jakoby blbec, který zkouší, kam až se dá zajít. Jo. Je to trošku takový extrémní a možná hloupý, ale tím, že jakoby já jsem běhal před nějakými těma třinácti rokama, kdy jsem jako fakt se snažil jít nahoru, nahoru, nahoru a furt to jako se posouvalo někam a pak přišel ten náraz prostě v podobě té nemoci s tou páteří. Jo? A to bylo fakt ze dne na den, když jsem jeden den běhal a druhý den najednou se musel přestat. Jo? A to ono, když každý den se hejbeš a teď máš v těch letech nějaký plány. Půjde to nahoru, bude se to zlepšovat a teď najednou ze dne na den si říká, hm, tak budu rád, když jako budu fungovat tak jako normální lid, že budeš chodit. Tak byl blbě se s tím člověk vyrovnává, vyrovná se. Teď, když jsem zase mohl začít běhat, tak jsem začal nejdřív taky, že jo, tak jsem šel tadyhle, jak Belská desítka, běžel jsem jí za 55 minut, jo. Říkám si, že to je úžasný, tyhle. A najednou jsem poznával to, by to běhání z té druhé stránky, kdy jakoby nejseš ve předu, ale seš 150, 200, 1000 prostě, jo. A užíval jsem si to hrozně, a to bylo takové, že jsem pak začal trošku pobíhat, že jo, jak jsem si říkal, dobrý, tak třeba... 20 kg, týdně, 30 kg týdně, když naběhám, je to paráda. Pak jsem si stanovil jako fakt hustou hranici, 42 kiláku týdně jako To je jak maraton, to už pak bych mohl jako zase zkusit třeba maraton. Jo. No, když jsem po těch letech běžel první maraton zase, šel jsem mu někdy třeba půl hodiny asi, tak jsem, jsem normálně fakt dobíhal, měl jsem se ve očích, jsem si říkal, tak já zase běhám prostě. Jo. A to bylo ono, že jo, a zase běhám. A už jsem říkal, tyhle, to bych mohl zkusit těch 100 kiláků zase znova, třeba bych to taky uběhl, jo? No a už se to pak jako hrnulo, že tak pak už byla ta hranice za tý den, ne 42, ale 100, jo. No a teď už je zase třeba 200, prostě už je to někde jinde. A tím, jak jakoby rostla chuť a rostla zase jakoby ta forma a fyzička a všechno, no tak zase zkouším dál a dál, že jo. Hmm. To samý, to samý třeba ta 24-hodinovka, jo, taky jsem říkal do loňskýho jara, jsem říkal, že bych nešel 24 hodin, to je hovadina, prostě 24 hodin běhat, to, to je Magořina, to prostě by mě nebavilo, jo. No a prostě lonináře mě to tak nějak napadlo, říkal jsem, že já bych to vyzkoušel. No a teď se mi to hrozně líbí třeba, jo, už jsem šel vlastně tři a jako furt mám, třeba s týhle st trati mám pocit, že mě láka, posouvat, že tam mám velkou rezervu. 4, ještě. Vlastně jo. Tam věřím, že mám rezervu, že tam jsem vždycky jako vykysnul v tom, že jsem byl právě měký, že jsem se nedokázal pořádně kousnout. Jo. Strašně často se jako řeší závodní strategie. Začít prostě pomalu, nepřepálit začátek, pak postupně jako to gradovat hmm. a v poslední. Já teď jsem nakoukal hodně desítek a pětek jako na z mistrovství světa z Olympiát. To vlastně jako v podstatě není závod na, na deset kiláků, ale tak jako na tři, ty poslední. Mm. A do té doby se jako jenom tak strategicky kluši. E, a ty vlastně říkáš, že to máš úplně jinak. Že, e, nebo chápu, chápu to dobře, že vlastně ne, neřešíš žádnou komplikovanou strategii před tady těm. Někdo vědí, že prostě vyběhnu běžím. Mm. Ale tak jako strategie když se na stovce, jako třeba beru, beru stovku, 24 to je jako specifikum, jo. já nějaký běhy prostě od někud někam, to je jaký specifikum, ale stovka prostě, která se běhá víceméně na nějakém okruhu, tam se strategie nějaká vytvořit dá, ale je to, je to strašně ošemetný, jo? protože fakt jakoby vytvoříš si strategii, jakou? Jako, když to vezmeš podle, já nevím, pocitu mám osobák 7.08, tak prostě běžet na 6.50 je hovadina, jo? Tak, ne, tak, když to řeknu blbě, vyběhneš jak při zdi sráč prostě a poběžíš třeba tempo 4.15, mm -hmm. což je blbý prostě, protože když poběžíš ten po 4.15, tak už nikdy nedáš pod 7 hodin prostě, protože prostě to bys musel furt zrychlovat. To je tak nepravděpodobný, že to je na nic. Takže prostě moje, moje strategie je taková, že každou stovku vybíhám po čtyřech minutách nebo někdy je to třeba trošku rychlejší, někdy je to o maličko pomaly, prostě, ale furt se to v okolo těch čtyřech minut na kilák, což je na nějakých 6.40 ve finále a pak holt někdy dojde. A mým cílem je prostě to tělo naučit, aby došlo co a anebo nedošlo. Takže i když se podívám prostě na, já nevím, na světu, elitu, co běhá, tak víceméně jdou to ano ten propad v druhý půlce vždycky je, ale ten, kdo má ten propad nejmenší, ten vyhrává. Jo? A pak je, jsou úplné výjimky, prostě, které fakt dokážou to běžet naprosto vyrovnaně. A pak samozřejmě nastává ta situace, kdy jsi na 80. kiláku a teď vidíš, že soupeři jsou na tom hůř. Ano, a to tě nakopne, že jo? To tě nakopne všude prostě. I když budeš sebe víc v háji prostě tak... To je přesně taková ta psychická podpora, kdy zjistíš, když to tělo si myslí, už nemůžu a najednou tímhle s tím zjistíš, ty já ještě můžu vlastně. Jo? Takže to je, to, je, to, je, to je spíš to důležité. Prostě, Takže moje strategie je jednoduchá, prostě vyběhnout, v hlavě to krotit, nenechat se zblbnout, protože je pravda, že, je, že to, že máš na 50 ztrátu 10 minut nic neznamená. Na té jistovce to je ještě fakt strašně daleko. A naopak, když máš náskok 10 minut, tak to taky nic neznamená, protože v cíli můžeš být o půl hodiny pomalejš prostě než ten soupeř. No. Takže spíš jakoby strategie je taková do 50 se dostat v co nejpohodovějším tempu, aby jsi měl pocit, že na 50 se začínáš prostě teprve závodit. A pak spíš přečkat až do takových 75. Sedmdesátky, sedmdesátky, no a pak hold už je to o té vůli a dorvat to. No. Mm -hmm. Protože když si to v hlavě prohraješ na 70, tak je to blbý. No, tak těch 30 km je strašně dlouhých. No. Bavíme se tady o aha, dost jako časově náročných tratích. Prostě stovka trvá 6, 7, 8 hodin, 4, 20, 12 a tak dále. A stejně tak ta příprava. Já prostě týdenní oběhy, který, objemy, který ty naběháš, jsou, jsou obrovský. Jak, to, jak se ti to daří skloubit s tím, že tady šéfuješ nějaký firmě, máš rodinu, jak vypadá třeba tvůj běžný den, když máš závody, jako kdy vstáváš, kolik se ti tam toho vejde do toho dne? No tak běžný den je v podstatě, bych řekl, skoro furt stejný. Jo. Už mám takový, takový rituál, takže když Trénuju, to znamená, že jsem ve fázi nějaké normální přípravy, tak ráno v 5.40 stávám, někdy 5.30, někdy 5.20, někdy 5.10. Prostě to mám nastavené, podle toho, kolik si ráno odběhnout, tak na tom to váže. Samozřejmě každá minuta je znát. Ale já když zase, než se vykopu z, postele, jako to, nebo z postele rychle, ale nech pak musím na záchod, že jo, teď se trošku rozhejbat. Teď už přeci jenom jsem trošku starší, mě hrozně bolí kotníky, takže já ráno se prostě rozcházím, rozhejbávám, prostě vše možně. Takže třeba mi to trvá 25 20 minut, než v jsem před tím barákem, prostě v keckách a chytám signál, abych vyběhnul. Jo. No a odběhnu teda, odběhnu 10, 15, někdy 20. Ve středu jsem si nastavil, že běhám 30 třeba ráno. No, takže tohle sto, na jístce, to na jízce, snídání furt prostě, jogurt, mysli, žička, medu, do toho jedna nektarinka, strouhaná takhle, práce celý den a večer pak ještě další fáze. No. Hmm. Někdy, někdy chodím s klukem na trénink, on má karate, takže mám třeba hodinu až čtvrt čas, tak to využívám, to je úplně parádní, to je, to je úplně skvělé, když si prostě člověk nastaví nějaké pravidla, takže vím, že každý ráno stávám, a každý třeba úterý a čtvrtek mám takovýhle trénink. Takže vím, že mám tu hodinu a čtvrt, takže když on nejde na ten trénink, když třeba, já nevím, mi zavolá odpoledne, to tím mě bolí hlava, a nemůžu jít, já jsem z toho naštvaný prostě, jo, protože ne za něho, že on chudáček, ho, že bolí hlava, ale že prostě říkám, ty naboural mi teď moje plány prostě, jo, teď na trénink jako co, a to už ti úplně přehodí a teď si říkáš, uh -huh, takže bych se na to taky vy Říkám, no to nemůžu, musím trénovat prostě. Jo. Ale už je to jiný prostě, protože už nekvaltuješ pro něho, abys ho naložil a teď víš, že máš tohle. A já když mám třeba tu hodinu a čtvrt, tak to je úplně nej, nejkrásnější doba na to odtrénovat nějakou intenzitu. Protože nejoblíbenější pro mě je, vyběhnu, vyložím ho, zamknu auto, hodím klíč do kapsy a vyběhnu. A běžím a běžím třeba devět kiláků někam. A tam zjistím, ty jo, a už je pozdě, už ho nestíhám, jo. A musíš zrychlit a běžet ještě rychleji zpátky, prostě jo. Takže to, to je přesně super, protože nemáš šanci, jakoby, vypustit, Říci, si, dneska mi to nejde, tak teď změním trénink a půjdu volně, jo. V tu chvíli nemůžeš, protože ten kluk tam čeká a ty víš, že tam musíš být, prostě jo. Takže to je úplně ideální. nemže, že když ho najednou leží doma s tím, že ho bolí hlava, no tak já musím běžet, už jenom, že to už běžím z domova, to už neběžím od týho, od té jeho a už je to jiný, to už si prostě tak, no tak dobře, jak dneska budu klusat, jo. Už je to takový prostě, takový jináč, no. Ale jinak, jakoby, ta, jakoby ten, není to, že bych si úplně stanovil prostě já na dva měsíce, na tři měsíce plán, a běhám tohle, tohle, tohle, a tomu všechno přizpůsoboval. V podstatě se dá říct, že to běhání přizpůsobuju tomu Okolnímu životu, takže, ale snažím se ho do toho tak začlenit, že třeba mm. o víkendu, já nevím, jedeme za dědou na chalupu, no tak tam běžím. Mm -hmm. Mám to 42 kiláku k němu přesně, tak je to úplně ideální, prostě tak tam mám takový maraton. K bráchovi jedeme, mám to k němu 43 kiláku, úplně super, prostě to jsou ideální vzdálenosti pro příbuzný. jo. Tak to se, to se dá prostě využít, jo. Ještě se vrátím k tomu dní a kdy teda chodíš spát, vstáváš docela brzo, tak v kolik chodíš spát, aby to tělo taky si někdy odpočinulo, jak řešíš, jako nějaký relax a odpočinek, protože přece jenom při těch objemech, když se zvyšují objemy, tak přece jenom ta únava se taky kumuluje, tak aby si pak někde nepadš. Mělo by se spát hodně, no. ale jako já mám vyzkoušený, že když jdu, když jdu večer, tím, že od, večer třeba odběháš a přiběhneš v devět, než se, než se vysprchneš, protahneš, najíš, no tak v 11 půl tak zalezeš, takže před jedenáctou zalezeš, no a když takhle ráno stáváš, tak v podstatě naspíš třeba šest, šest půl hodiny. No. Aspoň těch 6,5 hodiny denně je taková úplně hranice, kdy ráno vstanu a jsem schopnej se hejbat, mm. ale zase mám vyzkoušený, že když pak celý den jsi v tom zápřahu, tak je to úplně super. Prostě. Mě to ranní běhání nabije, já se vrátím, jsem úplně v pohodě prostě a jsem happy. A celý den vydržím. Jo? A když ráno odběhám, tak večer můžu odběhat prostě nějakou intenzitu, tempo. Jo? Když to, když ráno nejdu, tak jsi večer takový zbouchaný. Celý den jsi takový malátnej, večer zbouchaný. Takže minimálně prostě 6,5 hodiny a samozřejmě o víkendu, když to jde, tak si nějak přispím. No? Na dovolený třeba, i když teď, teď jsme si udělali nějakou dovolenou putovní. Tak to byla jaký, že když se ptáš, jak to zvládám s rodinou, tak dovolenou jsem naplánoval podle svého tréninku prostě na stovku. Takže jsem každý den rozplánoval, jo, že ráno dobrý, ráno stávám, tam jsem stával až v 7 ráno odběhat, cestou zpátky v pekárně nakoupit. Rychle snídaně a jede se na výlet tam, jede se tam. Když jsem potřeboval odběhat druhou fázi, tak jsem naplánoval kratší výlet, že jo, abych se vrátil brzo. Někdy jsem běžel třeba třikrát, že jsme jako jeli jen tak něco dopoledne, takže ještě v poledne jsem si odběhal, večer jsem si odběhal. To bylo úplně super. Jako. Mně se ta dovolená líbila. Jak se líbila dětem a vůbec, se, a jak, jak rodina kouká na, na, na tady ten tvůj běžecký jakoby nárůst, protože ty, vlastně, ty, ty si běhal, pak si kvůli té nemoci běhat přestal a pak si zase do toho nastoupil no. a nastoupil si do toho docela razantně co se týče právě času a vzdáleností a tak jak se na to dívají třeba děti. Ti oni to nějak moc neberou, jako že by to úplně nějak prožívali, to neprožívají, prostě, jo. oni mi řeknou ty jsi blázem, prostě, ty si magor, z někde běžíš, prostě běžel. to běžel. Oni to berou úplně automaticky, prostě hmm. máme tátu a ten běhá, jo. Hmm. To není takový, že by říkal, jo, tu je táta jde tamhle, táta vyhrál tamhle to. Vůbec ne. To je spíš je to takový, že prostě jsem starší, už se ani nezeptá, já přijdu závodu, už se ani nezeptá, tak jak si dopad, co si tohle to, prostě tak berou to tak, jako, že to je absolutní součást, no. Jakože že někdo chodí do práce, někdo chodí do hospody, tak já prostě chodím běhat. No. Teda to jsem řekl blbě, někdo chodí do práce, všichni chodí do práce, <laughs> ale do hospody chodí někdo. Přesně. No. A co se týče ještě dětí, vedeš je nějak jako ke sportu, nebo třeba zajímá je to běhání, že by třeba sami chtěli běhat, jestli je to nějak jako motivuje? No, no ten starší, ten jako by měl takový období, když, samozřejmě, každý dítě chceš někam výst, někam ho prostě směřovat, takže jsme zkoušeli všechno možné. Atletiku, to chodil tam, tam, tam, to jako nebylo úplně ideální, pak nějaký florbal. to taky nebylo vůbec ideální prostě, on je takový spíš technický typ prostě, jo, Číst knížky, jo, počítače, to všechno prostě má zmapovaný, baví ho letadla, focení prostě, jo? Takže takový on tamhle letí letadlo, vidíš tečku a on ti řekne, co to je za, let, za aerolinky, odkud letí to letadlo, kam. Pak zjistíš, že to fakt tak je prostě na, na radaru, jo. Takže na to on je expert, jo. Ale běhání, jednou běžel závod, to byl se mnou v Praze na ty desítce, co se běhá v září. ale kolik mu bylo, 12, běžel to pod hodinu, prostě tu desítku, jo. Což není úplně, jakoby, že by to byl jako úplně lichej člověk, jo, ale... Prostě není to jeho šále kávy. No. Hmm. A ten mladší, a to ten se děl... Taky může změnit. No jasně, jako já to tak beru. Já, hele, já když jsem byl malý, tak jsem byl na týmový sporty, fotbal, úplně mimo, prostě byl, byl tě ty. a když jsem měl hrát fotbal, jsem říkal, já jsem sice běhal jak pošuk, jsem tam, ale když mi někdo nahrál, jsem se bál, aby mi někdo nenahrál, prostě, v když mě tak jsem to většinou zmrvil, když jsem to zmrvil. A ty byl co s to udělal, no. no tak to pak samozřejmě, to dítě to tak prožívá, že jo. On je pomě v tomhle, bohužel, takže ve chvíli, kdy se tohle stane, tak samozřejmě on radši, když je ve škole sportovní den, tak když dělá něco, tak v pohodě, a když pak dělá třeba fotbal, takže řekněte, to řekne, nemohu bych zůstat doma, prostě to Já to chápu, to dítě chce taky trošku být aspoň v průměru, ale když jsi v tom průměru, tak tě to prostě nemotivuje, jo? To naopak ten mladší, ten dělá karate, dělá ho už tjo, čtyři roky, pět roků, prostě dlouho, jo? No a ten cestě nepáře, ten prostě na závody nejde. To když mu řeknu, proč nejdeš na nějaký závody s ním? Já nepotřebuji vyhrávat, já to nedělám proto, abych soutěžil a ukazoval, že jsem lepší než ostatní. Jo. To prostě není jeho motivace. On tam chodí rád, on si doma cvičí, on se připravuje, on to hrozně prožívá, to ho baví. Ale tohle, tohle nějak netankuje. Jediný závod, na který chce jít, je Olympiáda. To, to, prostě, to, to prostě To prostě říkal. No, teď udělám zkoušky na zelený pásek a pak si asi přihlásím na tu Olympiádu. Asi to zkusím. No. Říkal na Olympiádu. Jo, jo, trenér říkal, že se zeleným páskem se dá, tak se asi přihlásím. No. No, Takže pošle přihlášku a uvidíme. No, třeba pojede na Olympiádu. To mě přesně vede k další otázce. Ty jsi v nějakém rozhovoru pro Rangou říkal, že prostě. Miluješ běhání, že tě to prostě hrozně baví. A jaké je ten, ta motivace jako závodní versus tady, ta, že to je činnost, která tě, která tě baví? Jak, jak důležitý pro tebe ty závody a případně úspěchy v nich pro tebe jsou? Tak úspěch je dobrý pro každýho, to je jasný. Ale když pak dostaneš na prdel, tak je to ještě možná lepší, Protože to tě motivuje zase k tomu tréninku. Jo. Na druhou stranu pro mě to není jakoby, mě baví běhat prostě. Jo. Já jsem si běhal i když jsem předtím prostě si běhal, tak jsem si jen tak chodil běhat do lesa. Vůbec jsem to nebral jako, že běhám proto, že chci dokázat toto. Prostě běhám, protože mě to baví. Jo? Takže jsem vyběh a běžel jsem si, oběh jsem si dvakrát les, prostě a vrátil jsem se. Jo? Pak, když s tím přijde, to samozřejmě to, že někam to směřuje a že to jako má nějaký efekt, tak to je jakoby ten bonus navíc. Jo? Ale teď jsem ve stavu, že prostě já, kdybych nemoh by nebo kdybych, kdybych nezam, skoro někdy si říkám, když jdu na závody, je to na jednu stranu jako takový jakoby strašná, když řeknu hloupí, jakoby zodpovědnost, protože už všichni koukají, on je tady Brunner, ty vole, jo. A teď musíš třeba se umístit, jo. A teď, když se neumístíš, jo. ty vole, co je už ho v prdeli, už mu to nejde, no, to víš, jo. Tak to tě je taky, že ne. je to super. Na druhou stranu, jakoby, závidím, jakoby spoustě lidí, kteří třeba běží, jo. Běžím si desítku za 50 minut tam, po dvou se s Pepou, buď to vyhraju, nebo vyhraje Pepa, jo. No a před náma bylo sto dalších lidí, jo. To mi připadá úplně úžasný prostě, a když si zaběhat. jo. A já se jakoby těším třeba na tu dobu. Až mi to vůbec nepůjde a budu běhat přesně takhle s tím pepou prostě. Jo? A budem se, budem se štengrovat. A nebo třeba nebudu můc, vůbec moc závodit. Prostě já nevím co, přestanou mi zabírat ty léky na tu páteř a prostě budu rád, když uběhnu kiláku, A budu chodit si do lesa A když to půjde, tak tím si říct, že budu běhat prostě furt. Pro mě není, že bych běhal proto, že chci vyhrávat. Jo? To nechápu třeba... Kluky některý, prostě, který když mi řeknou, tyhle, já se nemůžu dokopat tréninku, prostě mě to nebaví, jo, musím ten trénink dát, abych vyhrál tamhle závod, nebo musím tohle to tohle klusat, nepůjdu klusat, prostě to k ničemu, mě nebaví klusat. Teď klusání je to neještě na tom běhání, jo. přeci intervalový trénink není, není jako zábava, jo, to máš radost z toho, že jsi to dobře udělal, je to prostě tě to směřuje, že si říkáš, dobrý, připravuji se svědomitě. Je to fajn no ale jako běžet 30 kiláku po 5 minutách klusat si, to je prostě paráda, to je nádherný, jako, jo, to je úplně to nejhezčí na tom běhání. Jo. A i kdybych jako nezávodil, nezávodím, ale prostě běhat, dokud budu moc, tak běhat budu. Jo. Hmm. V tréninku ještě, měl jsi někdy nějakýho trenéra, někoho zvenku, kdo by ti říkal, teď by si měl prošedě, dělat intervalový trénink, a té tempo máš, nevím, 4,28 hmm. a běž 3 kiláky v tomhle tempu s meziklusem. Měl jsi někdy nějaký, nějakýho trenéra a a používáš tady ty tréninkové techniky, standardní, jako jsou nějaké intervalové tréninky, fartleky a, a, a tak dále? Hmm. Trenéra jsem měl. Když jsem začínal kdysi s atletikou, jsem začínal v Počernicích, v Sokole, tak tam schodou okolností Milo škorpil je taky z Počernic, skoro jsme byli sousedí, takže on tam vedl kroužek atletiky. Takže on byl můj první trenér, toho ještě nikdo neznal, to neměl školu běhu a nebyl. Běh rovná se škorpion, nic takového tady neexistovalo. Jo. No a on byl jakoby pro mě ten první, prostě pro každý dítě je ten trenér ten vzor. Jo. On v té době uběh maraton, v té době uběh první stovku někde, jo. měl lejtka nabušený jako svině. Prostě, jo. A říkali jsme si, ty vole, to je borec, prostě 100 kilometrů, on jak to může uběhnout, to bude snad jediný člověk na světě. Prostě. Takže to byl jakoby první, ale to je takový, že to tě spíš vede tak, škola hrou prostě. Jo. Pak jsem přešel na Duklu, tak jsem byl na Dukle u pana Hofmana, což je, to je legenda prostě míle, tak ten jako tam měl skupinu a to bylo, to bylo super, protože tam přesně v té skupině, jako když se trénuje, tak to tě, to tě motivuje jako svině a to tě prostě ždíme, ždíme, ždíme. Jo, běhal jsem takový nějaký prostě obyčejný průměr jako, ale tím, že tam máš té skupině, jsem tam někoho horšího a spoustu lepších, tak tě to žene. Jo, no, jenomže samozřejmě to bylo takový, že já jsem chtěl jít na vojnu na Duklu, tak jsem to byl můj plán prostě nebo cíl jakoby skončit školu, jít na vojnu a jít na Duklu prostě a mu moc se věnovat jenom běhání. Jenomže jsem šel k odvodu, oni mi dali modrou, že mám astma, <laughs> že nemůžu dělat dlouhodobou zátěž. A tím to skončilo, prostě můj sen o Dukle a vo vojně prostě, kterou proběhám, se rozplynul. No tak jsem nějak tak v těch letech i by opustil běhání, takže to byl takový, jako cíl že pss, konec. Hmm. Jo? Pak jsem se k němu vrátil po čase, že jsem si začal tak jako běhat a on říkal, pojď půjdeme na maraton. Prostě, jo? Jsem kamarád který jsem teda byl i v tom Sokole. S a on říká, ty běžel okolo mě a říkal, že pojď, já trénu na maraton. On říká, on to Ondro, tak já budu trénovat s tebou. Jsme, a jsme chodili běhat pět český láku, prostě třikrát týdně. No a pak jsme běželi maraton, že jo. No a tak jako by mě to zase chytlo, to běhání, tak jsem začal běhat a zase jsem objevil Miloše zpátky a začal jsem se s ním radit o tom a on mě začal trošku jako plánovat tréninky a připravovat. Běžel jsem tu první stovku, pak druhou, třetí a takhle. Jenomže pak jsem od něho se odklonil, nebo ne odklonil, ale prostě bylo to ve stavu takovým, že on mi pak řekl, víš co, to je úplně na nic, protože já něco napíšu, ty si to odběháš stejně jinak, ty mi řekneš, tohle bylo málo, tohle se mi nelíbilo, tak jsem si tam dal tohle, takže to je k ničemu. Moje kompozice je rozložená prostě, jo. Takže výsledek byl ten, že jsem si zjistil, že je nejlepší trénovat si sám, protože si to přizpůsobíš svýmu tělu, Samozřejmě, studoval jsem hromady prostě tréninkových plánů jiných. To, to jako mě zajímá, jak trénuješ pička. Prostě, takže sleduju, jak běhal ten, tenhle, tenhle, tenhle. Když se to dalo... tehdy, to bylo horší, nebyl internet. Mm -hmm. Takže sled, nějak, najít někoho prostě vůbec, jakoby, jak, jak trénujou, bylo obtížné. Teď je to jednoduché. Teď si vyklikneš jméno prostě a když si dáš práci, tak se dá říct, že najdeš cokoliv. Prostě, mm -hmm. jo. A je to, je to hrozně motivující a je to hrozně zajímavé v tom, že opravdu k tomu cíli Vede takových cestiček, že to je úplně nepochopitelné, protože když vezmu jenom, jak trénoval, já nevím, Pascal Fetizon na stovku, což byl mistr světa, jak trénuje Kalkatera, prostě, jo, jak trénuje, já nevím, Jonas bude prostě, každý trénuje úplně jinak, jo. Někdo to torve přes dvou stovky, čtyřstovky intervaly, jiný jenom prostě kluše, jo. No a výsledek je, že to dají za 6,5 hodiny, tu stovku oba dva prostě, jo. Ale každý jde úplně jinou cestou. Takže já jsem si taky na sobě zkoušel všechno možné, že jo? zkoušel jsem intervalový tréninky. No, zoufalství, běhat 8 krát kilák. Z meziku jsem byl s pauzou. meziklus ještě dobrý, ale jako stát někde dvě minuty. No to je. Ježíš, za minutu už jdu. Ježíš, ještě 10 vteřin. Jo? To tě rozhodí psychicky. Jo? Hmm. Takže já jsem si vytvořil svoje tréninky, prostě, když jsem třeba kilák rychle, kilák pomaleš, rychle pomaleš. A vlastně jsem měl všechno spojý běh. Jednak jsem ušetřil čas, natrénoval jsem víc kiláků a měl jsem z toho lepší pocit, že jakoby při tom pomalém kiláku vlastně furt trénuju, odpočívám a ono to tak hezky ubíhá. Jo. Ale třeba běhal jsem ty kiláky, běhal jsem pětistovky, takhle střídavě, letos jsem je vůbec neběhal a přesto jsem si z toho dal ten maratonský osobák. Jo. Hmm. Takže ani bych neřekl, že to je třeba úplně rváto přes rychlost. Jo. jakoby na stovku běhat něco po třech dvacíti, po třech 10 je skoro, bych řek, kontraproduktivní, protože spíš to vede k tomu, že si někde něco natáhneš, zraníš, poškodíš. Jo. Takže tam spíš jakoby běhat, já nevím, 3.40, max 3.30 třeba, ale už to víc nehrotit. Na ten maraton asi jo. No. Tobě to běhání jako objektivně dočala jde? <laughs> do docela dobrý, vítězíš i na mezinárodní úrovni se seš na tom velmi dobře. A teď tě čeká vlastně jakoby, velký závod v sobotu, a, ale a v čem si myslíš, že to je? Jestli je to nějaká prostě genetická predispozice, kterou prostě máš, nebo jestli to je jako v hlavě, jak se často říká, jestli to je nějaká motivace, kterou máš větší než většina ostatních, anebo jestli je to ten trénink, což jsme si teď vlastně jakoby řekli, že pravděpodobně asi ne, protože těch cest je hodně, ale možná, že ten tvůj přístup je jeden z těch jako správných. V čem si myslíš, že to je? No, tak jako v tréninku je to určitě. Jako, víš co, na, na krátkou trať si myslím, že musíš fakt mít ohromný talent. Jo, běhat 15 stovku prostě za 3.30, No to normální člověk nedá prostě, to fakt musíš mít jo, a sprinty ještě víc jo, ale čím více se ta trať prodlužuje, tak si myslím, že tam víc hrajou jakoby ty aspekty jiný jo, mm -hmm. že ten talent už trošku se upozaďuje, a spíš tam jde, jednak určitě se tam zbíhá, jak dlouho běháš, jo, kolik máš naběháno, kolik v tom těle prostě toho je, je tam určitá jakoby fyzická predispozice to jo, ale myslím, že není až tak rozhodující. Spíš jde o to, že můžeš se dostat k podobným úrovni, když budeš trénovat 20 let, a pak jsou borci, kteří to třeba dají za 3 roky, prostě protože mm. toho talentu jakoby, nebo těch schopností lidských mají víc. A no pak dá je, se to vydřít? Dá se to vydřít, ale do určité hranice. Mm -hmm. A ta cesta je samozřejmě po každý jinak složitá. Tím myslím, že moje cesta třeba byla jednodušší, protože asi to tělo na to bylo trošku jinak postavené než tělo někoho, kdo bude dřít to samý a třeba to nedá prostě, nebo bude běhat tu stovku o půl hodiny pomalejš, jo. Ale myslím si, že jakoby je tam u té stovky třeba je velká šance, jakoby prostě běhat dobře a já furt si myslím, i když je to, je to divný, prostě já si myslím furt, že těch sedm hodin třeba to prostě musíš dát, jako jo, to prostě není nic extrémně úplně šílenýho, jo. A ono pak, když vidíš třeba ten šampionát, kdy to dá 15 lidí na světě, Jo, na, tom, na, to, na tom mistrovství světa, tak si říkáš, tělo, ona je to fakt ale jako hustá hranice jako těch sedm hodin. Jo? To není jen taková sranda prostě jako si tam stoupnout a odkroužit to. Jo? Ale furt si myslím, že to není úplně to, že je to něco nedosažitelného. Protože ty lidi vlastně normálně pracují, to nejsou žádní profíci prostě, to jsou lidi, kteří chodí denně do práce a přitom si prostě běhají. To není nikdo, kdo, komu by někdo něco platil, že jo, na stovce ti nikdo nikdy nic nedá prostě, jo? To není, to není skyrunning prostě, kde možná nějaký peníze vyděláš, to není prostě silniční maraton, kde si vyděláš prachy, to je prostě zábava party lidí, který to prostě baví, běžet dlouho a zkoušet, kam až můžou doběhnout, no. Takže tím tréninkem prostě to můžeš určitě někam dosměřit a pak je nějaký strop, přes který se asi těžko dostaneš a někdo se hol dostane v tom stropu dál, jo. A tím jakože každý trénor, jinak jsem nemyslel, že jako já nevím, někdo si jenom kluše po pěti minutách a pak z toho frkne za šest a půl stovku prostě, jo. On trénuje samozřejmě, on, on jakoby odběhá možná po čtyřech minutách prostě, jo, ale odběhá tím padesátku každý týden třeba, jo. Takže je to jakoby relativně pro něho klusání, ale je to de facto tempo toho závodu a pro někoho může být 4 minuty limitní tempo třeba na 5 kg závod, jo. Ale jsou lidi, kteří třeba, kolikrát se někdo ptá třeba, třeba a jak trénuješ, jak bych měl trénovat a tohle. Jo. No a pak ti já nemám čas, já trénuji třikrát denně, a se víc nedostanu. Jo. No to je kec prostě. Mně to připadá, že by když někdo, on řekl, chodím do práce, mám rodinu. No, protože já taky chodím do práce, mám rodinu. Já jsem tady 10 hodin denně. Jo. Prostě když chceš, tak si ráno ostaneš. Pak ti někdo řekl, no nebudu ráno, stávat, kvůli běhání, to by nestávalo. No, no tak pak těžko nabíháš objem, protože ten objem jinak nenabíháš. Jo? Buď toho nabíháš ráno, nebo večer, nebo hold musíš si uskrovnit z té práce, když to nejde, tak pak musíš trénovat v době, kdy třeba ty děti ti spějí, nebo kdy jakoby, ti zůstává ten prostor. Hold na úkor třeba spánku. No ale to už je o určitém obětování. No. Uh, uh, v sobotu tě čeká stovka. Uh. Jak se cítíš? Dáš, dáš, dáš to? No Myslím dám to, to jasně. To je jasný, že to dáš, ale jako jestli těch, jestli máš pocit, že by se mohl vejít do do těch sedmi hodin. No já ho mám ten pocit vždycky. Je. Já už ten pocit mám od toho roku, jak 2002, co jsem to začal běhat, no 2001. Ten pocit mám furt prostě, jo. při každém závodě, na každém startu mám ten pocit, že ho dám. A pak se toho někdy zvrtne. No. jako byli v občas byli. Loni třeba vím, ten dopad špatně. To jsem od startu skoro věděl, že to nedám. A to fakt byl boj o přežití. Jo. Ale jinak je to takový, že to poznáš. Prostě vyběhneš a znáš to na sobě. Prostě vyběhneš a cítíš se nějak. Jo. A ty pocity bohužel těch dnů předtím jsou vždycky takový nespecifický, že nedokážu jako si zatřídit, že teď bych si řekl, jo, teď se cítím takhle A to vždycky bylo dobrý. Protože jsem to fakt měl tak, že jsem kolikrát jel na závod, cítil jsem se úplně hrozně, prostě nastane ten den, stoupneš si na čáru, vyběhneš ty jo, a upaluješ jo. A pak jsou ty, kdy jsem se cítil parádně prostě, jo, říkal jsem si, že jo, forma prostě je hrom a vyběhneš, máš tuhý nohy, prostě a vůbec to nejde jo. Mm. Takže Teď ti nedokážu říct, jak to bude v sobotu. Teď mám pocit takový, že od předevčírka prostě piju čaj se zázvorem, jo. Furmám pocit, že mám rýmu, jo? že na mě něco leze, jak když mám horečku, prostě, jo. Ale to je takový, že Takhle jsem to třeba měl loni před tou stovkou v, tom, v, v Plzni, prostě před republikou jo. a zaběhl jsem si tam osoba, který jsem doteďka nepřekonal jo. a prostě jsem vyběhl a se jsem nádherně jo. a taky jsem ten týden předtím chtěl mě v krku tohle. Prostě, jo. Možná, je to, možná je to taková ta, ta, ta formová chřipka, jo. že prostě jakoby to tělo najednou, jak snížíš dávky, tak teď strašně o něm přemýšlíš, a něco se v něm hromadí a možná ti to dává takhle najevo. Včera jsem třeba běžel takhle, takový divný tlak ve stehnech. Jo? Tak já nevím, čím to je. třeba, Je to tím prostě, že jakoby fakt jakoby se tam ta energie kumuluje? No, nebo je to v nějaký průšvih, který se projeví sobotu? No. Jsou dostupní a jednoduše dostupní prostě data o lidech, jak běhají, jak trénují a tak dále. Zároveň. Jak u nás, tak prostě v zahraničí je záplava knížek po běhání, prostě ať už jako návodných, tak zkušenosti různých běžců. Sleduješ to, čteš to, zajímá tě to a případně máš nějaké jako oblíbené knihy, které tě třeba posunuly, motivovaly? Hmm. No, četl jsem, četl jsem zrození zrozeník běhu, to čet asi každý se dá říct. To byla taková knížka, která se mi moc líbila, jo? Po ní jsem začal zkoušet běhat na bosu, jako všichni, že jo? no výsledek byl takový, že jsem si na něco šlápnul prostě a byl z toho trošku problém, ale. Takže z toho jsem se vylečil. už zůstali mi z toho doma ve skříni dva pěti prstáky, který jsem občas pak nosil někde tamhle na výlety, jako exot. ono to vypadá zajímavě, když tam deš, jo? Ale... ale od toho jsem ustoupil, a... takže to už teď nepoužívám, používám něco jiného, ale v každém případě, jako by z těch knížek. Tak tohle, pak určitě od Skota Jurka prostě běhej a jes. Jasně, i ten, i Ale it v každém no. případě ta knížka je úžasná, to už jsem mm -hmm. přečel dvakrát prostě, jo. A jako to, to bych řekl, že byla asi úplně nejhezčí knížka, kterou jsem jako v oběhání čet. Ta mě hrozně nadchla, ta se mi strašně líbila, jo. Ale jinak jako, že bych měl, mám třeba doma to Ultra, Ultra a od mm -hmm. A to je takový, jakoby, takový suchý fakta. To mi třeba moc nedalo. Jo? Hmm. Tam jsem se nedozvěděl nic moc jakoby, zásadního. To není takový... Já mám rád ten příběh, když tam je ten příběh. Jo? Hmm. Třeba se mi líbila Danova knížka, co, co psal hmm. Luboš Brabec. Jo? To je moc hezký. Prostě je to, a věřím, že je to jakoby motivační pro spoustu lidí. I pro mě. Hmm. A prostě to, je, to je výborný napsaný. Luboš je prostě perfektní stylista a ten to dokáže podat, že že jako tě to přesně nadchne. Takže asi bych to tak dal, tady ty dvě knížky. A ten skot je prostě, ten fenomén. Zmínil jsi boty, a pěti prstáky, máme za sebou velkou bosou vlnu. A je jasný, že ať už se týče bot, nebo v běhacích hodinek a takovýchto zařízení, prostě, tak to není nic, co by, člověk, co by člověku zařídilo to, že bude dobře běhat. Ale přesto všimnul jsem si prostě na Instagramech a Facebookích, že prostě ty Garminy střídáš jako v ponožky a zkoušíš jich hodně. Co tě na tom baví? A co, co je třeba to, co na takovémhle zařízení ti přijde důležitý pro tebe? Teď se nebavíme o tom, že by to někomu prostě jako za pár měsíců jako udělalo desítku pod 40, ale pro tebe co je důležitý na jako třeba běhacích hodinkách? Takže boty necháváme stranu, bavíme se o hodinkách. No, mě bavilo vždycky, nebo ne vždycky prostě, ale od určitý doby mě začalo bavit jako sledovat třeba denní aktivitu, to znamená kolik nachodím, jo. Takže já jsem v podstatě, když jsem začal, no před tím, když jsme běhali, tak žádná GPSka nebyla prostě před těma 12 rokama. Běhali jsme s hodinkama, které měly stopky a měli jsme odhadnutý, že tamhle je to asi prostě k parčíku kilometr a když doběhnul tam ty vesnice, tak je to 10, jo. Takže to bylo takový trošku jiný Teď je to ve stavu, když jsem jako začal znovu, tak jsem dostal od Sunta ambity trojky, nebo Ambit 1, prostě ty první ambity. Jo. Já chtěl v tu dobu, jsem si přál Fénixe, Garmin Fenix 1, prostě jo. A Ježíš, jak mi přines prostě Sunto Ambit, tak jsem samozřejmě, když to rozbalíš, a teď je ten první moment, že jo, Ježíš, to je něco jiného, prostě jo. Ale žil jsem se s těma suntama, moc se mi líbily. Vlastně běhal jsem s nimi asi rok. Možná dva, já teď nevím. A to byl najednou takový odšťuh do jakoby vyšší sféry. Najednou vidíš, že můžeš vidět nějaký graf, jak si běžel rychle, jo? kudy jsi běžel. Prostě jo. Můžeš si tam naťukat trasu, běžet podle ní někam, nezabloudíš. Jo? Takže to je, to je ohromný motivátor. Jo? Pro někoho to může být, pro někoho ne. Mně se to hrozně líbilo. Jo. Pak nastala doba, že mi kámoš ukazoval prostě nějaký takový ten měřící náramek, který měřil kroky. Jo. A on říká, Hle, tady mi to měří kroky, tyjo. pak mi to ukáže, že jsem splnil denní cíl. A říkám, čemu to je, proč si potřebu měří kroky, já si měřím kilometry, Tomáši mě zajímá, kolik naběhám, ne kolik nachodím, to je mi úplně šumák. Jo. No ale tak občas mi to tak projelo hlavou a pak jsem si v Londýně koupil to samý prostě. A říkal jsem, ty to je paráda, hele, první den jsem hned začal s tím měřit, jo, a od té doby, od té doby mám furt něco, co mi prostě měří kroky, takže už přes dva roky si prostě denně měřím, kolik nachodím, kolik naspím, jo, a ono je to třeba, na tom měření spánku je to super, protože tím vidíš, jakoby, kolik si každý den zhruba strávil v té posteli a naspal a teď vidíš, aha, tady je ten problém, protože já jsem fakt teď už poslední posledních už jsem na hraně, že už spím málo, jo. A naopak tady jsem se zase dohnal prostě a zase jsem to trošku do, došteloval Ale jinak, takže jsem šel se suntama, pak jsem dostal možnost z Garminu si vyzkoušet jednou hodinky 620, jo ty Forerunry, a, a to, ty, to jsem umpeč měl, co najednou proti tomu suntu, jak to bylo, jo. Že najednou ty jo, hodinky ti vybrujou, takže každý killák ti to není, že ti to slabě pod bundou někde pípne, ale oni to zabzučí, takže ty to fakt vidíš prostě, jo? No a šlo to dál a dál, ale když jsem si vzal ty Garminy první, tak v podstatě už jsem od Garminu neutekl, protože mi připadá, že oni fakt na to šlapou a třeba to za poslední rok jakou dokázali vychrlit za modely. Už jenom třeba ty blbí náramky na to sledování prostě. Jo? Když před rokem vlastně vydali první, jaký ten Vivofit, a teď už mají, já nevím, čtyři, pět jich prostě. Jo? A docela to válcujou. A co se týče těch hodně, tak mně se to líbí, mně to baví prostě a... Užívám si to. A vůbec tam třeba nepoužívám funkci jako intervalový tréninky, který to má. To je mi k ničemu. Mně prostě jediné co z toho tak je výstup, že mi to ukazuje, jaký mám tep. To jsem se naučil na tepy běhat. Ukazuje mi to ty vzdálenosti a líbí se mi pak, že mi to prostě, že vidím prostě nějaký graf, jak to jde, jak, jak běžím, tohle, jo. Třeba je super v tom využívám to na stupňovaný běhy, tak se snažím každý kiláček běžet o kousek rychlejš, což ze stopkama blbě dosahneš, když nemáš přehled přesně. Tady přesně vidíš vzdálenost, tempo a můžeš opravdu ten trénink nějak tak cílit. Takže to je třeba moje zábava teď při tréninku. Jo? No a to, že to měří ty kroky, to je takový bonus navíc. Na posledních jako x let začalo běhat hrozně moc lidí. Takže prostě závody i toho extrémnějšího typu. Prostě na prvním šutru bylo asi 5-7 lidí mm. a teď už se kapacita vlastně jako zaplní jako dlouho před startem a tak dále. Jak tohle to vnímáš a jak důležitý jsou pro tebe ty lidi, kteří se kolem toho běhu pohybují? Protože ta komunita je vlastně jako docela silná. I ta virtuální, prostě na různých Daily Mile a podobných serverech, i ta reálná na těch závodech. Mm. Jako to je super, že čím víc lidí, tím samozřejmě to lepší, protože když víc lidí běhá, více o tom běhu ví a možná, že to bude i směřovat nějakou tu budoucí generaci, ze které fakt zase vyplynou nějaký dobrý běžci, který budou běhat na světové úrovni prostě. Jo? Protože samozřejmě ve chvíli, kdy byl, byl, běhalo hodně, za to tality, že běhalo lidí poměrně hodně, byly nějaké prostě oddíly, střediska, tohle. Pak to všechno upadlo, najednou si říkali, že, že proč budeme běhat, když můžeme dělat tohle, tohle, tohle, byli daleko lepší zábavy. A teď skoro že se k tomu vracejí. No, ale to musí prostě být hromada lidí, který bude běhat, a pak se z nich vykřeše vždycky možná nějaký talentek, anebo někde, někdo zjistí, že by třeba stálo za to zase někoho vykřesávat. Jo. Takže to je dobrý. Co se týče těch, toho množství lidí je taky super, protože když samozřejmě jsou závody, kde se ti sejdou vždycky 30 těch samých lidí, tak je to fajn, ale není to úplně ono. Takže když jakoby furt noví lidi přicházejí, odcházejí a podobně, tak ty je to taky paráda. Poznáš noví lidi, poznáš noví kamarády a jako Můžu ti říct, že jako na, na, to, na, na jakoby komunitu běhací tak mi připadá, že ty běžci jsou úplně super lidi. Prostě. Všichni. Já jsem nenašel pomalu žádný nějakýho idiota. Jo. Prostě všechno, jsou, všechno, co, všechno jsou fakt prostě parádní, pohodový lidi, se kterými si máš co povídat. Samozřejmě spolu s běhání, ale už to není jenom v tom běhání. Prostě jsou, to, jsou to lidi, prostě není, že mají úplně jiný zájmy a teď se s nima scházíš, prostě stýkáš. Jo. Bavíte se o jiných věcech, i třeba o v nich prostě jo. Paradoxně ti to i pomáhá třeba v práci, protože někdy krásně na něj sem někdo přijde a ty jo, hele jo, ty, ty se znám, jo, nebo tohle, jo, měl jsem tady chlapíka a, a kluci říkají, dole, Hle, on von my jsme mu řekli, že taky běháš, tak, tak to, tak on sem přijde zítra, jo. No a teď úplně bezvadný chlapík, prostě pak jsme se potkali na nějakým akci od Český spořitelný prostě na nějakým běhacím víkendu, jo. A najednou jsem si že on tady u mě kupoval věci, jo. Takže je to takový hrozně provázaný, jo. Takže to se, mi, to se mi líbí na tom běhání. Není to takový prostě jakoby jak se, jak se... elitářství. No a jak se třeba díváš na takový ty lidi, kteří jdou na půlmaraton, maraton a běžejí ten maraton prostě pět hodin? Setkal jsem se s tím, že lidi, kteří prostě běhají rychle a konzistentně, tak vlastně tak trochu pohrdají těma pomalejma běžcema, který vlastně se tak jako odejdou, odběhnou. Jak, jaký máš názor tady na ty? Vím, jako možná s tím mě někdo pohrdá, nevím, jo. Hmm. ale mně to připadá, že jako když někdo běží maraton za dvě a půl hodiny a někdo za pět, no tak ten za pět ten se nadře. Jakoby tento den na stejný doraz pomalu jak ten za ty dvě a půl hodiny. Pokud neběží, takže běží s telefonem a furt se jde fotí. Prostě, mm -hmm. jo. Ale běží a když je vidíš třeba na maratonu, na těch otočkách a podobně, nebo když dobíhají do cíl, ty lidi tam dobíhají schvácení, Ty dobíhají mnohdy schvácenější, než prostě ten, kdo to dal za třeba po ty tři hodiny. Ne na to, že na té trati zůstane prostě o nějaký hodiny díl. Takže pro něho je to daleko větší zátěž. Jo. A to, že hold, jak jsme se bavili, má třeba horší dispozice, trénuje míň, prostě. Je to pro něj meta, uběhnu maraton, no tylo, tak ty, to je super, ne? Tylo, a jako říkat mu, ty jsi bil beček, ty jsi to běžel za pět hodin, to běhám každý víkend prostě třikrát, no tak to, to, to, je, to je o něčem jiném, jo. To, mi, to, to je stejné, jak kdyby mi pak řekl, no ty jsi blbeček, ty jsi to běžel za 2,5 hodiny, podívej se, tamhle to běhají na Olympiádě za 20, ty si běhají dvacet minut za ním A má pravdu, protože těch dvacet je 0, 0, nic, v podstatě, když to vezmeš, to není žádná machrovina. Jo, to si můžeš tady říkat, jo, běhám za 2.30, tak když nepřijedou ty čtyři, co jsou přede mnou, tak budu vždycky na bedně nebo vyhraju. Jo? Když ho přijedou oni, tak budu pátý. Jo? Ale o čem to je? Protože i ty čtyři, když pojedou někam tamhle na maraton do ciziny, tak stejně na ty bedně nebudou. Protože i ta jejich výkonnost je pro mě super, ale v tom větším měřítku je o ničem. Stejně tak jako moje výkonnost je pro někoho, kdo běhá za 3,5 hodiny super, ale v tom větším měřítku je úplně o ničem. Takže jsme všichni ve stejném rybníčku v podstatě, jo? akorát oni jsou možná trošku víc udná, já jsem o trošku vejš, ale nahoru nekoukáme nikdo. Když si u těch met, nebo když jsi říkal, že pro někoho prostě zaběhnout maraton může být ta, ta meta nezávislá na čase. Já, já, teď máš metu na stovce sedm hodin. Co jsou nějaké další cíle nebo směry, kterým by si chtěl, který bys si chtěl dosáhnout? Pamatuju no, si, že když si vyhrál silvou tak si na Daily Mail nebo někde si, si psal, že to byl ten závod, který si prostě chtěl vyhrát hmm. a pro něj i v zimě vstáváš prostě jako v pět ráno a běháš čas nečas. Co, co teď tě láká pokořit nebo vyhrát dosáhnout? No teď mě láká ta sobota, to je jasný. 14 dní potom jedem do Řecka na spartatlon, takže dokončit ten spartatlon to jakoby beru jako takové seznámení v podstatě, protože vůbec nevím, co nás tam čeká. Jako nikdy jsem tam neběžel to, nemám představu, bude, budu tam vlastně úplně by solo závod bez nějakého doprovodu, zázemí bez ničeho, takže v podstatě v občerstvačky, co tam mají, odběhnout to takže si někam pošleš by možná nějaké svoje věci a třeba je tam najdeš nebo nenajdeš snad, jo? jo, tak je to takový, je to takový krok do neznáma, takže pro mě jakoby, letošní sezona, když co tak řeknu, končí tou stovkou teď a ten Spartat beru jako takový bonus, takovou odměnu, kterou jsem prostě získal. Jo? Takže, takže jedu tam a uvidím. Jo? A jakoby samozřejmě další mety, teď žádnou stanovenou nemám další, kromě toho, vlastně jednu mám, jednu mám. Chci zkusit, jestli se dostanu příští rok na Western States mm -hmm. do Kalifornie, protože zaběh jsem si ten kvalifikační závod, takže tu čárečku mám splněnou. Teď jenom čekat, jestli mě v tom listopadu, až bude nějaká ta losovačka, vylosujou a pak to bude velká meta. To jo. Mm -hmm. A když nebude, no, tak budou hold jiný mety, který si najdu. Jo. Třeba co mě napadá, ta 24, tam furt prostě chci zaběhnout víc. Furt hmm. si říkám, že třeba těch 260 je jakoby taková meta, která nemůže být nedosažitelná, jo? protože když to vezmeš, tak je to třeba rozdíl 20 kilometrů vůči tomu, co jsem běžel. A to jako 20 km na 24 hodinách, to přeci není tolik. Jako. To je kilák za hodinu, kilák za hodinu, to, to je třeba pět minut. Jo. Těch pět minut strávíš na občerstváčkách, než si vybereš, co si dáš, jo, než se převlíkneš, než tě najednou bolej nohy, tak tam jako stravík si prostě sedneš na chvilku, jo, sedíš dvě minuty, nazbíráš to ani nevíš, jak. Takže, takže spíš takovýhle. A pak samozřejmě, pokud se mi nepodaří sobota, tak. Ten cíl bude furt jasný. Sedm hodin prostě. Jo? Sedm hodin a tam to nacpat. Třeba na maratonu já žádnou metu už skoro nemám, se dá říct. Tam jsem měl tu hranici dvě a půl hodiny. Potom jsem se těsně nevešel letos, ale jakože bych to nějak prožíval a chtěl, to, to mi tak nepřipadá. No. Krátký závod. Jasně. Ne, neříkám krátkej, ale... Na té stovce mi připadá, že prostě jakoby těch sedm hodin je magičtější číslo jo. než na maratonu dvě a půl. Protože na stovce 7 hodin něco znamená. Hmm. Na maraton dvě a půl hodiny neznamená nic. Jasně. Jo? To bys musel dvě, dvě dvacet a i to je furt hodně slabý. Ty máš problémy s tou páteří a ještě si zmínil, že tě nevzali do dukly kvůli tomu, že no, máš astma. To máš ještě pořád? Jak se průběžně vyrovnáváš se zdravím? A zdravotní problém. No tak mám tu mám astma, mám toho Bechtěreva a mám tu branční kýlu. To je ještě bonus jako navíc, jo. Takže to, ten se projevuje spíš tím, že některé jídlo nemůžeš, prostě nebo blbě se tráví, prostě se to tady A to je takový docela v pohodě, jo. Astma. Když jsem byl malinký, tak jsem s ním měl velký problémy. ale spíš jako ono to ustupuje, ustupuje, a teď mám problémy třeba v červenci. Jako, jo. Červenec je takový blbej. Třeba v té Ostravě to bylo takový, že jsme tam přijeli, a teď tam jsi, tam je posekaný stadion, že jo, a říkáš, hm, ty no tak to je v háji, a teď se ti začne blbě dechat, jo, a říkáš, no a teď s tím mám běžet, jo, tak mě na to pomáhá třeba kafe, Turek prostě, mm -hmm. ten kofein v tom, jo. Tak když nemáš možnost, jo, a tím říkám, teď nemám foukáčko. Tady se ukázalo, jak jsou běžci super. Seděli, jenom jsem řekl, a teď jak poběžím, já nemám foukátko. Čtyři se zvedli, přinesli svoje prostě. A jaký používáš, jo? Tak to vidět, kolik, kolik lidí s tímhle s tím má prostě problémy, jo? Hmm. Takže astma není jako nějaký, nějaký limit prostě se dá říct. Akorát to znepříjemňuje. Ale mně se vždycky stalo, že třeba když jsem měl fakt jako v tom červenci největší ty dejchací problémy, tak třeba jsem to jakoby rozběhal. Rýmu, senou Rýmu, nebo takovou tu alergickou Rýmu, to máš celý den, ale vyběhneš a po deseti minutách máš nos čistý, v pohodě, ale doběhneš a za čtvrt hodiny zase hůňáš, prostě. Jo. No a na to dechání to bylo takové, že to rozdecháš jakoby taky, ale skoro se nejdřív udusíš. No. Přeběhá všechno. No. Tak to je, to je, to je moje no. rada prostě vždycky. Nech všechno přeběhej. A někdy to, někdy to nejde. No. No. to jsem si třeba takhle způsobil problém s chodidlem. Prostě v únoru mě tam bodlo něco na takhle pod tím, jestli je ta plantární facie nebo něco prostě, jo. No, měl jsem, měl jsem nechat třeba dva, tři dny volno. No, a to je přesně můj styl, že jo. Když se spital když, nebo před nějakou dobou, jak to je s tím, jak se bojím prostě nějakého poškození a tohleto, no, tak já mám pocit, že vždycky všechno přeběhám, takže běhám, běhám, na no, vidíš, a teď je září a když se podíváš, já mám na noze igelit, já mám prostě nohu obalenou prostě igelitem, dávám si non-stop prýznice a léčím to, jo, a léčím to po půl roce, furt prostě non-stop, všechno zkouším, jo. Takže i to se může třeba pokazit, ale jsou to prostě věci, které někdy přeběháš, někdy nepřeběháš, spoustu věcí jsem takhle přeběhal, jo, já věřím, že i tohle, třeba to bude trvat rok, no. Bavili jsme se o tom, co člověk musí investovat do toho běhu, že musíš ráno vstávat, dávat do toho nějaký čas, nějak kompenzovat nějakou prostě únavu a, a tak dále. A co jsou ty nejdůležitější věci, které ti ten, ten běh dává a, a zase vrací zpátky do toho, do toho života, do toho neběhacího života? Mm, tak. Bych řekl pravdu, já ani nevím, jaký je neběhací život, protože já mám pocit, že všechno se točí v okolo běhu. Žena mi říká, ty se už o ničem nebavíš, ty se bavíš jenom o běhání, jo. když někdo mi volá kamarádi a tohle. On říká, počkej se furt bavíte o tom běhání, to není možný. Ty myslím, že ho to zajímá, on říká, tak když, říkám, tak když se na to ptá, tak mu na to odpovím, přeci mu neřeknu, ale prostě to je neslušný. Jo. Když tam byl Michal Burda s tím Jirkou prostě, jo, tak taky, že on říká, že se tam dvě hodiny bavíte v oběhání, si myslíš, že je to zajímá, jak trénuješ. Říkal, no zajímá, když si slyšel, jsme se tam o tom bavili, když si sdílíme, vyměňujeme si názory, prostě a je to přínosný pro všechny. Jo. Hm, nevím. Jo, takže prostě pro mě, pro mě není neběhací život a běhací. Já to mám prostě tak nějaký prolnutý. Když nejdu třeba den běhat, což jsem si teď spočítal, že jsem měl 10 dní letos, který jsem neběhal, tak to je prostě špatný ten den. Ten den je takový prázdný. Možná je to taková závislost, jako, ale mě to, prostě, mě to prostě nabíjí ten běh. Takže mě, co mě dává běhání, je to, že mi dává tu energii. Když prostě neběhám, tak mi to připadá takový, takový nějaký, takový rozplizlý ten den. Tak si musím najít jinou činnost. Jdu něco natírat, jdu něco opravovat, jdu sekat. Ale furt tam není ten impuls, když si vezmeš ty kecky, prostě vyběhneš. To je taková volnost. Hele, celý den se mezi lidmi tady furt řešíš nějaký problém. Někdo se tě ptá, něco musíš vyřešit, to je vždycky, hele, tohle, co myslíš? Vyřeš to. Hele, tohle je problém, co s tím? Vyřeš to. Vyběhneš, nikdo tě neotravuje. Nedrčí ti telefon, nic se neděje, prostě, a máš dvě hodiny pro sebe. A nikdo pro tobě nic nechce. Jo? Proto i já třeba běhám rád sám. Nerad se s někým domlouvám, že budu běhat s někým, protože jednak jsem nedochvilný, takže chodím často pozdě, takže když pak vím, že na mě někdo čeká, tak jsem zase v presu. Musím tam být, musím tam být, jo. A když vyběhne s někým a teď se dohodnete, že běžíte něco, půjdem spolu třeba 20, půjdem takhle, jo. No a teď třeba si říkáš, že dneska mi se vyběhlo hezky, já bych šel něco jiného. Já si ten trénink upravím. V průběhu toho běhu najednou si spomenu, teď půjdu třeba 3 kiláky rychle. Nebo teď se mi jde na prd, takže žádný tempo nejdu a do klushu si to. Když jdeš s někým, seš furt limitovaný a hlavně si musíš povídat. Já chci být potichu, prostě přemýšlíš si sám o sobě, přemýšlíš si o svých věcech a nemusíš vůbec jakoby se zabývat nikým jiným v tu chvíli. Na co myslíš, když běžíš? Strávíš přece jenom teď jako docela dost času, co všechno mi myslíš? No, spoustu věcí někdy, někdy třeba, ale hodně pracovní prostě, jo, to je to pronutý tím, že prostě tady mám nějaký závazek, takže hodně přemýšlím o pracovních věcech, paradoxně spoustu jakoby, nápadů mě napadne při tom běhání, což je super a problém je, když pak třeba mě napadnou 3-4 dobré věci, si je pamatovat, než doběhneš. Takže já si je vždycky s něčím spojuju, prostě jo. Běžím někudy, jo. Takhle tohle si musím spojit s tímhle. S tím. Nebo si dělám nějakou návaznost těch věcí do nějaké věty, a teď si musím zafixovat tu větu, abych si na ty čtyři věci vzpomenul, až přiběhnu, jo. Hned si to napsat, a pak je to super, prostě jo. Hmm. Takže přiběhání vymyslím spoustu věcí. Nebo třeba si. Když jdu nějaký trénink, prostě ten po něco tak si třeba představuju, že tamhle v dálce běží někdo, to je můj soupeř, prostě jo, ten závod a to je ten, koho chci prostě porazit, to je ten první a já jsem druhý prostě jo. Nebo jak když jsme byli malí, tak jsme si dělali, jeli jsme na kolech a jsme si říkali, to je prostě závod jo, závod míru a teď ten nastupuje a tady ten nestíha, jo tak prostě takovýhle si jakoby v hlavě promítáš jo. Při tréninku často si promítám třeba, nebo si představu závod. Ano, ideální situaci prostě při tom závodu, jo. Teď je ten 90. kilách a teď to nastává. Sice už jsem úplně v hajzlu, ale tamhle ten přede mnou ještě víc hajzlu a jdu po něm prostě, jo. Tak takovýhle, mm -hmm. jo. Nebo co, běhám proti autobusu, jo. Jo, ty oblíbená činnost, prostě já běžím podle vod konečného a teď vidím, přibíhám, vidím, že tam ten autobus už najíždí prostě, jo, a teď vím, že ho musím od ty dvě zastávky být před ním, jo. Tak běžím, nebo si třeba říkám, dobře, až jestli budu dřív na té křižovatce, než on tamhle vyjede, tak poběžím po sedm hodin. Jo? a to tě namotivuje, to, uš, to, to tam fofruješ, doběhneš tam, paráda. Jenomže v tu chvíli hned ti čtvrtne. no 7 hodin, to je slabý. Tak každou vteřinu, kterou teď doběhnu dál, tak to je minuta dolů po 7 hodin. Jo? Kdyby tohle se dodrželo, tak poběžím 6.43, Protože včera jsem dal 17 minut, to je 17 vtedy na autobusu, <laughs> takže se uvidí, no. tak to jsou takový, takový prostě, nebo třeba doběhnu tamhle k tomu sloupu dřív, než to auto, co jede za mnou prostě, jo. tak to jsou takový moje záliby, no. a když němu nedoběhnu dřív, tak to je blbý, říkám si, ať je to jenom sloup, ty vole, to nerozhoduje prostě, jo. <laughs> tak si musíš hned přehodit prostě, pozitivně, snažit se myslet pozitivně. No. Díky moc. Díky za čas. Já děkuju. Super. Paráda.